Te uživo, rušenje svjetskog gibisovog rekorda Dojmila me se svojedobno jedna zanimljiva metafora koju sam pronašla negdje u bespućima interneta promišljajući ovu svoju večerašnju temu. Dobra vam večer. Eto, izronila mi u mislima i odlučila sam upravo njome započeti ovih svojih 15 minuta u 22 sata i 30 minuta. Odužilo mi se moram reći čekanje jer nekako sam mislila da ću doći ranije na red, ali i to je tema moje teme. Zamislite situaciju. Svako jutro, čim se probudite, jedna banka uplati vam na račun točno 86 tisuća 400 eura. Taj novac možete potrošiti kako god vi to želite, no ta banka ima, pazite ovo, dva pravila. Prvo je da sve što ostane viška, briše se s računa, no bez brige. Svako jutro, kad otvorite oči, banka vam stavlja na isti račun novih 86 tisuća 400 eura. I tako, apsolutno svaki dan. E sad, tu je jedno drugo pravilo, banka može u bilo kojem trenutku prestati sa uplatama. Bez upozorenja, bez objašnjenja, jednostavno, račun se zatvara. I zatvara se za uvijek. Sad je pitanje kako biste potrošili taj novac. Vjerojatno na putovanja, na doživljaje, možda na poklone sebi samima i onima koje volite. Možda biste dijelili taj novac drugima, samo da ne propadne. Budući da, da biste unaprijed znali pravila te banke, vjerujem da biste se trudili da svaki taj euro zapravo donese neku radost, neki smisao i neko zadovoljstvo. Ako ste čuli ovu priču, onda znate da ta banka Postoji. Ako niste, eto tu sam onda ja da vam kažem istinu, ta banka zove se vrijeme. Svako jutro kad se probudimo naša nam životna banka stavi na račun 86.400 sekundi. Sve što tog dana ne proživimo izgubljeno je nekako zauvijek. Jučer je nepovratno prošlo a sutra nije obećano. I ne zaboravite, račun se može zatvoriti svake minute i to bez ikakvog upozorenja. E sad, nakon ovog kratkog uvoda, bilo bi nekako pristojno i da vam se predstavim. Ja sam Jelena Remer i nekadašnja sam radijska voditeljica i urednica. Na radio sam počela raditi još jako davno, u, još u svojoj srednjoj školi, na radio Bljesak u Okućanima, a na hrvatski radio došla sam tamo negdje u vrijeme fakulteta, te sam nakon godina rada na radio Sljemenu. Niz godina vodila jutarnji program i to upravo u ovom studiju koji je bio u retro izdanju, ne ovako suvremen kao danas. Onda da sam otišla na prvi program Hrvatskog radija, a onda se nekako vrijeme tako, prilike su se tako posložile da sam ovdje na HRT-u preuzela neke nove uloge. Znači, otišla sam u promociju Hrvatske televizije i ondje sam i danas. Ali moram vam isto tako reći da čovjek može otići s radija, ali radio teško odlazi iz čovjeka. Evo to znamo nekako svi ovdje e, koji smo dugo na radiju, posebno mi neki koji smo odrastali uz radio. Tako da sam večeras posebno dirnuta i radosna e, što sam ponovno ovdje i što sam nekako ponovno kod kuće nakon skoro deset godina e, pauze. No, neću večeras o nostalgiji, jer to nije tema, nego moja tema je i plan mi je u idućim minutama povesti vas na putovanje i razmišljanje o vremenu. Ne onom meteorološkom, zato imamo našeg dragog kolegu Zorana Vakulu, nego želim da razmišljamo o protjecanju vremena, o osjećaju da nam vrijeme prolazi brže što smo stariji, o vremenu koje je izgubljeno i imamo osjećaj da ga nekako nismo proživjeli. A trenutak zato je... Rekla bih, dosta savršen, jer evo, ispraćamo jednu godinu, ulazimo u novu i ova stara kao da je jučer bila nova i evo nas ponovno tu. Moja točka stajališta biće pomalo filozofska i poetska, ali biće i začinjena znanstvenim spoznajama psihologa i neuroznanstvenika. Propitujem dakle s vama večeras kako sačuvati trenutak da nam traje duže. Zašto nam vrijeme leti kad smo stariji? A zašto ponekad imamo dojam da vrijeme stane i da nekakva sekunda traje vječnost? Znamo mi to ovdje na radiju. Kad nešto krene krivo, ta sekunda zaista djeluje kao minuta. Sjećam se, primjerice, znala sam slušati i čuti savjete Roditelja već odrasle djece dok su moja djeca bila mala i rekli bi mi uživaj dok su mali tako ti brzo odrastu, a meni se nekako tada znalo činiti da vrijeme stoji. I evo potvrđujem, skoro su dva desetljeća prošla i prošla su u trenu i mogu vam reći, dragi moji roditelji odrasle djece, sada već imate vjerojatno već unuke, da bili ste u pravu, godina je zaista Lete, prolaze, prolaze i desetljeća, a vidimo prolazi i stoljeće, radio je navršio svoje stoljeće, čijeg sam malog dijela i ja dio, ne do svih sto godina, ali nekad mi se i to čini kao da je. E, sigurno ste primijetili onda i te dvije suprotne pojave, vrijeme nam leti, a nekad nam vrijeme stane. Vjerojatno se sjećate gdje ste bili kad je proglašen primjerice prvi lockdown ili gdje ste bili onog jutra kad je bio onaj potres u Petrinji koji se osjetio diljem Hrvatske. Dramatični događaji zamrznu nekako vrijeme u našem sjećanju. Možda se sjećamo čak i kakav je miris bio u zraku, koje su pjesme svirale tog dana na radiju s druge pak strane svi znamo kako je kad radimo nešto jako zabavno ili smo duboko fokusirani na neki zadatak na neki kreativni posao i dan i noć prođu nam u trenu, ali čekanje u redu kod doktora, kod zubara, u banci ili čekanje u redu ovdje kod nas na hrvatskom radiju da uđemo u ovaj radijski maraton nekako se čini kao čitava vječnost dakle, što se to zapravo događa u našem mozgu kad imamo osjećaj da vrijeme leti Ili da vrijeme stoji Znanost kaže Vrijeme nije samo stvar sata Vrijeme je prije svega doživljaj Sad naš mozak Vrijeme, oprostite, procjenjuje prema onome što osjećamo, koliko smo fokusirani i koliko se toga događa oko nas. Kad radimo nešto ugodno, zanimljivo i kreativno, u mozgu se pojačano luči dopamin, hormon i doslovno kemijska tvar koja je povezana s osjećajem nagrade i zadovoljstva. U trenucima kada mozak dobije dopamin, on ne bilježi svaku sekundu pojedinačno, nego je potpuno uronjen u iskustvo. I zato kad se kasnije osvrnemo, imamo osjećaj da nam je vrijeme Proletjalo. Supratno tome, kad nam je strašno dosadno, kad čekamo, kad smo nervozni ili kad smo pod stresom, dopamina je nešto manje i onda se počne lučiti kortizol, hormon stresa. Dakle, kad je dopamina manje, mozak postaje pretjerano svjestan prolaska vremena i svaka minuta se razvlači. Ja vam sad neću reći kako se meni čini ovih sedam i pol minuta koliko sam s vama. Sigurno ste i vi doživjeli taj osjećaj da su strah i stres usporili vrijeme, barem u osobnom doživljaju. U opasnim i neugodnim situacijama mozak pojačano bilježi detalje, bilježi zvukove, mirise, slike. Kasnije kad se toga prisjećamo imamo osjećaj da taj trenutak traje dulje nego što jest. I zbog toga znamo gdje smo bili kad je bio onaj lockdown kao što sam već spomenula i pamtimo sekunde potresa. A sad dolazimo do onog pitanja koje si barem nekad postavljamo. Zašto godine prolaze sve brže što smo stariji i kad si djete, sjetimo se svi, praznici nam traju jako dugo, tjedan se razlači, posebno ako je školska godina. Nedjelja popodne ipak taman je dovoljno duga da se naigramo s prijateljem. Psiholozi nude nekoliko objašnjenja, a jedno mi je nekako posebno važno. Vrijeme mjerimo u spomenama, ne kalendarom. Još prije više od 130 godina... Slavni psiholog William James Primijetio je da s odrastanjem imamo sve manje Novih iskustava i novih prekretnica Što našu percepciju vremena čini Bitno drugačijom Djeca imaju puno prvih puta Prvi dan škole Prva vožnja biciklom Prva priredba, prva prijateljstva Prve ljubavi i prve tuge Odrasli pak s druge strane Mi živimo u nekoj rutini Tani su nam slični Tjedni nam se stapaju I kad se osvrnemo unatrag nema dovoljno točaka po kojima bismo izmjerili to vrijeme. Pa nam se onda može, može činiti da je vrijeme prebrzo nestalo jer mozak sve što je jednako sprema u jednu te istu mapu. Tu je i takozvana teorija omjera. Jednom petogodišnjaku jedna godina je 20% njegova ukupnog života, dok 50-ogodišnjaku godina dana je tek 2% života. Dakle, svaka nova godina je sve manji relativni dio naše životne priče, pa nam subjektivno brže i prođe. Treća teorija je da u zrelijoj dobi... Jednostavno manje obraćamo pozornost na vrijeme u kalendarskom smislu. Sjetimo se samo kako smo kao djeca odbrojavali dane do praznika ili do Božića. Svako jutro bi rekli još 24 dana, još 23 dana i sad mogu tako brojati dok ne prođe sve ovo moje vrijeme, ali neću. Djeca se znaju fokusirati na čekanje, naravno nikad onda dočekati. Mi odrasli, evo recimo baš sad smo u prosincu, imali glavu punu briga. Posao, računi, kuhanje, čišćenje, planiranje putovanja, kupovina poklona, organizacija cijelog ovog događaja. U toj užurbanosti ne osvještavamo nikako protok vremena. Samo nam ga se čini da ga jednostavno nemamo dovoljno Paradoksalno, klinci koji žive u trenutku Zapravo često žive usmjereni na budućnost Ali ne brinući se o budućnosti Za razliku od nas odraslih Dok odrasli premda imaju kalendare U glavi su rastrgani obvezama Pa ne promatraju svaki dan zasebno I evo imam još toliko vremena Da vam kažem i četvrtu teoriju Koja mi se činila zanimljiva To je teorija o osjećaju vremenskog pritiska to je zanimljiv faktor koji su uočili znanstvenici kad smo u dijelu života punom obveza i rokova, recimo tipično u dobi između 30. i 60. godine, uz karijeru i obitelj imamo stalan osjećaj da nam nedostaje vremena. To stvara dojam da nam vrijeme izmiče kontroli, to jest da prebrzo prolazi. Istraživanja pokazuju da ljudi koji kronično osjećaju taj pritisak ujedno prijavljuju da im subjektivno vrijeme leti brže i na kraćim intervalima, tjedni mjeseci, ali i na razini godina, ono, gdje su nestala sva ta desetljeća. Nije važno radili se o nekome pred mirovinom ili studentu pred ispitima, ta kultura stalne zauzetosti i stresa svima nam daje taj neugodan osjećaj da je vrijeme naprosto proletjelo. E sad, jedna dobra vijest ovdje je da taj osjećaj nije nužno vezan uz biologiju starenja. Kad taj stres popusti, na primjer u mirovini, mnogi opet uspiju produljiti subjektivno vrijeme tako što se posvete aktivnostima u kojima uživaju i bolje balansiraju svoje umirovljeničke dane sad kad sam vas provela kroz te neke znanstvene teorije koje sam naravno za potrebe ove emisije znatno pojednostavila evo i nekoliko ajmo reći pravila ili uputa kako subjektivno učiniti da nam ipak e, vrijeme sporije teče, da više u njemu uživamo pa recimo prvo pravilo bi bilo uvodite novosti i male su dovoljne, izađite iz svoje zone komfora, mozak vrijeme mjeri prema broju novih iskustava to ne mora biti putovanje na drugi kraj svijeta, dovoljna je nova ruta do posla ili neka uloga na poslu možda vašem koju niste dotad imali, preuzmite je. Novi kafić, nova knjiga, nova vještina, novo iskustvo u svakom slučaju znači više zapamčenog vremena. Uh, možete raditi jednu stvar, ali nemojte raditi pet stvari od jednom. Multitasking u svakom slučaju neprijatelje vremena, danas je jako moderan i puno puta nam je i nužan, ali kad god možete, izbjegavajte multitasking. Treće pravilo, Opratite pozornost na sva osjetila. Znanost kaže da se vrijeme širi, kada aktiviramo sva osjetila, miri se zvukove, dodir, vizualne detalje. Zato pamtimo Božić iz djetinstva, zato pamtimo okus bakina i mamine kuhinje, zato se sjećamo glazbe koja je svirala u nama važnim trenutcima. Dakle, kad svjesno gledate, slušate, udišete, osjećate, to mozak pamti. Imam sad tu još nekoliko pravila, mogu i i njih pročitati pravilo broj četiri krećite se, ne jurite i ne žurite znači polako, šetnja bez cilja hodanje bez slušalica razgovaranje ne, raz, ne, nemojte razgovarati na mobitalu dok hodate dakle treba biti u tijelu ne samo u glavi onda peto pravilo njegujte duboke razgovore s vama važnim ljudima jedan iskren razgovor vrijedi više od nebrojeno puno voca poruka i šesto pravilo uvedite pravilo manje stalnog planiranja budućnosti. Ako već želite brinuti se, dogovorite se sami sa sobom kada će to biti. Danas od 17 do 18 brinem se. Ostala 23 sata se ne brinem. Dakle, paradoks je u tome što se više brinete kako ćete potrošiti sutra. To vam današnji dan brže nestaje. I evo, stigli smo pred kraj. Ono što vam želim poručiti je mudro i sa srcem trošite svojih 86 Sekundi svakog dana, birajte kako, birajte s kime, budite zahvalni na njima, proživite ih, zastanite, ne brinite se neprestano o tome kako ćete trošiti sutrašnjih 86.400, jer ako to činite, današnji vam odoše u nepovrat. Radije ih dobro potrošite, tako da uživate u iskustvima i dijelite ih s ljudima koji su vrijedni biti dio vašeg vremena. Stvarajte usput lijepa i kvalitetna sjećanja, pa izvadite... Ta sjećanja iz neke ladice svog mozga, neka vam budu sidrišta u danima koji će biti teški, ali onda ih vrijedi živjeti i vrijedi ih proživjeti. Radije nego da se brinete o nečemu što se još nije dogodilo, budite svjesni svojih 86.400 sekundi, jer banka nema milosti oko svojih pravila, svaki dan može prestati s uplatama.